Anyám is hosszúkarú platánfa barátsága. Lassan és gyorsan is telt az idő, mióta három éve nyáron az esti napfényben először gondoltam hosszúkarú platánfára, igazi jó barátként. Akkor jöttem rá, hogy ha egyedül érzem magam, bármikor kitekerhetek hozzá a margiciget közepére. Útközben régi ismerősként üdvözölnek a fák. Kínában gyártott svéd cangám, kérkükre vigyázva törzsükhöz támaszthatom.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 Varjaksz lemmelnek rá.